בגני, זוהר גוב, 1982, פסטיבל הזמר המזרחי. זה בעצם תחילת המסע של זוהר. מסע קצר אמנם למיינסטרים של הפרופ הישראלי. ומי אחראי לזה, אתם שואלים? אני אגיד לכם מי אחראי לזה. ננסי ברנדס אחראי לזה. הוא גם האורח שלנו פה היום. שלום, ננסי. שלום, צהריים טובים. אתה יודע מה? אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב שבדיעבד, אם אני הייתי יודע אז, ב-82, שהפרק בגני, היצירה הזאת תביא לי כל כך הרבה מחמאות וכבוד. אני מצטער שביקשתי כסף על העיבוד הזה היום. לא הייתי צריך לבקש כסף, הייתי צריך לשלם, רק לעשות את העיבוד הזה, כי אתה לא מבין מה הדבר הזה, במיוחד שאשכנזי שבא מרומניה, שאני בחיים לא שמעתי לא על פריד אל-אטרש, לא על אום פתאום, אני כוכב רוק, אני הייתי שם סוג של אביב גפן ברומניה. נכון. לצפלים, blood sweet and tears, deep purple. אנחנו היינו רעים. זאת אומרת, רוק, אבנגרד, היינו שוברים גיטרות, ופתאום אני בא לארץ ואני שובר תרבוקות. אתה מבין את ה... לא, שתבין... תרבוקות או שורות? מה? לא, אבל... אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אם אתה תשאל אותי מה ההסבר, אין לי הסבר לדבר הזה, משהו קורה ביקום, במטאפיזיקה, מיסטיקה, אין לי מושג איך אני מגיע, שאני היום, אני חותם יצירות של פס הכל, אני הפקתי למיינסטרים, את המוזיקה המזרחית זה נשמע מאוד מאוד מתנשא, זה נשמע מוגזם, אבל עד שאני הגעתי לארץ, מוזיקה מזרחית הייתה מוקצה. אף מעבד מוזיקלי. אבל תגיד, איך הם הגיעו אליך? תראה, זה הגאוניות של אחים ראובני. זה פשוט גאוניות. כי הם, אני הייתי פסנתרן מאוד מאוד מבוקש. כשהם הגיעו אליי, אני כבר שנתיים בארץ. ואני נהייתי הפסנתרן הכי מבוקר, אני מופיע כל ערב, ריק יגאל, הכל עובר חביבי, שמולי קראוס, אה, אילנית, יורם גאון, אני כל ערב, אני יוצא... אתה רק פסנתרן, אתה לא, פסנטרן, מאבד. לא מאבד. אני פסנתרן, לא מאבד, לא כלום. ואני יוצא כל ערב עם משהו כמו 15 זמרים הכי חזקים בארץ, ואני, הקטע שהם אוהבים, שאני... גם אני קצת מצחיק, אני לא מדבר, אבל אתה יודע, כמו... אתה יודע, כמו מיסטר uh, בין. אני מצחיק בתנועות, בפרצוף, בזה, והם אוהבים שפסנתרן, יש לו עוד איזושהי תוספת. אז אה, פתאום, אחים ראובני, הם אה, פתקו את הגוגל, ו... בואו נראה... אין גוגל. וזה, או, אני יודע. פתקו ביוגרפיה וזה, רצו לדעת מה אני עשיתי, והם בדקו וזה, והם אמרו, בוא'נה, הרומני הזה בא ממדינה צואנית, בלקנית, בטוח הוא שמע שם, בצדק, מוזיקה יוונית, בטורקית, יש אזור טורקי ברומניה. בוא נראה, אתה מבין איזה סכנה? הם נותנים לי לעשות עיבוד של שימי טבורי, ב-70 השיר של שימי, שנקרא "משה, משה". טה זה פעם הראשונה והאחרונה ששימי כותב שיר, מנגינה, בשירים ממקורות. בואי ארלר, אני לוקח מקום ראשון, פסטיבל הזמר המזרחית, ברנדס מבוקרשט, זה היה משהו מטורף. כי עכשיו, יש עוד משהו, נורא רציתי להוכיח, אני עולה חדש, אני יודע מה אני בתור מאבד, ואף אחד לא נותן לי את הסיכוי, את הצ'אנס הזה, לעשות עיבודים, פסנתרן, פסנתרן, פסנתרן, אבל אני ברומניה כתבתי מוזיקה לסרטים, וזה, אני כותב, אני יוצר יותר מפסנתרן, ו... אני נותן את כל הנשמה שלי לעיבודים האלה. ואחרי ששימי תופס מקום ראשון, ב-82', אביהו מדינה, הוא כותב את הזה, את הפרק בגני, ורוצה לתת לשימי. אך שימי מאוד מאוד מזהה שלאגרים. הוא אמר שהשיר הזה שווה לתחת. באמת, בן אדם שמזהש לאגרי, אין מה לעשות. גם אל תשלכני לזקנה, הוא אמר לנאנסי, מייט. אני לא ידעתי מה זה מייט. השיר הזה מייט. זאת אומרת, בן אדם שיש לו חזון, הוא מזהש <יש> לאגרי, <laughs> אי אפשר לקחת את זה ממנו. <laughs> והעביר את השיר בפרק בגני, העביר לזוהר. הם היו חברים צובעים גגות. באמת, זה מה שככה היו, היו מתפרנסים. מצוי הגגות, זה לא צקוק, אתה יכול לבדוק את זה. Uh, גם זוהר, הוא לא התלהב מהשיר, ממש לא. מזל שעוד פעם, אשר ראובני אמר לזוהר, אל תהיה מטומטם, זה שיר למקום ראשון. זוהר, אין לו ברירה, כי הוא מאוד רוצה לעבוד עם אשר ראובני, לקק מחוסר ברירה. והוא נתן לי לעשות את העיבוד הזה, כי הוא אומר, בוא'נה, לקקתי מקום ראשון. וככה אני הגעתי למוזיקה המזרקית ועשיתי לו שני אלבומים מאוד מאוד מוצלחים. והפרק בגניז, שזה עם נכון, נכון לעכשיו, נכון להיום, נכון להיום, נכון. זה מחר אז מיליון וחצי קלטות, אתה יודע מה זה באותה תקופה. אז זה הביא לי, דרך אגב, אני, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה מפעם לפעם תעצור אותי, כי צריך לעצור אותי. אני לא יכול, אני לא יכול. עכשיו תשמע. <laughs> אז... שמונים ושתיים זה באמת צומת דרכים. למה? בשמונים ושתיים, תקשיב הרי, אני פרק בגני, ופעם הראשונה אני מקשים חלום של כל מוזיקאי באירופה, אני הולך לנצח באירוויזיון את הורה עם אבי טולדנה. זה, זה אירוויזיון, הורה, ואחר כך חי, כן. פעמיים מקום שני, בגלל האנטישמים. אבל, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אני רציתי לשים תקליט. X, אבל אני חושב שתקליט Y אולי קצת יותר שימי זה פה, נכון? אז אנחנו ממשיכים עם שימי, והנה עוד שיר. טוב, שימי תבורי. עוזי חיטמן הוא כתב את סגנון הברקה, כמה אני אהבתי את האיש הזה. אהבת נפש. אני זוכר שהוא שמע את העיבוד, זה בסגנון סטידיו אונדר כזה, אתה יודע, יש שם כל מיני משפטים מוזיקליים של כלי לשיפה, ממש בסגנון... עכשיו אתה עושה עיבוד להאשים את הבורי סטיבי רונזר, טוב שלא זרקו אותי מארץ, אז אני מאוד גאה בעיבוד הזה, מאוד מאוד. בואי לא נפסיד את כל הלילה. בואי נבלה את כל הלילה, ונגמור אותו אורף בחמש. אז בואי לא נפסיד את כל הלילה. בואי לא נפסיד את מה שיש.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 פיידאו. זה נעלם. אין דבר. כבר חמש שנים, אתה יודע, הסגנון הזה ששיר מסתיים ככה, זה, זה, כבר חמש, אתם לא שמים לב, כי אני מאבד. אין, אהללה. מה קרה לפיידאו? לא, לא, לא רוצים. אז מה קרה? הקטע הזה שהשיר נגמר ככה בפיידאו, הוא פשוט יצא לגמרי. אבל אינטרו ופיידאו זה שני תיכונות סיסיים. לא, לא, לא, לא, רק שנייה, אינטרו יש. אינטרו נשאר. הס, הסגנון הזה, זה, זה, אני, אני מגלה לך משהו מאוד, כמו שאומרים, מהמדבק של המעבדים. הקטע הזה, אנשים לא שמים לב. ראית? זה לאט-לאט. רגע, לאט? מה, זה דרישת הקהד, או שאת לא, המאזינים, לא, לא, או שאת לא. האומנים? לא, זה כמו, אתה מכיר את... עניין זה... טרנדי, מה, האבורציה. אתה מכיר ג'ינס, סטרץ' וזינס, שע... כן. זה אותו דבר. כן. אין יותר ג'ינס וסטרץ'. עכשיו זה... בטלפון או... זה תלוי, זה לא בהכל. אני שואל למה אדם משלם יותר על ג'ינסים קראיים, שהוא יכול לקנות ג'ינס פשוט ולקרוע. שהג'ינס הקרוע עולה פי שתיים יותר יקר. בוודאי, נכון. בוא נעשה עכשיו סוויץ' מופלא. מה ששמענו זה זמרים שקודם היו מחוץ למיינסטרים והגיעו גם באמצעות העיבודים שלך, אולי הרבה בזכות העיבודים שלך לתוך המיינסטרים. ועכשיו אנחנו רוצים לשמוע מישהו שהוא ההגדרה של מיינסטרים. יורם גאון. אז בוא נדבר uh, על יורם גאון. אני, אני יכול לספר לך סיפור לפני זה? אתה תמיד יכול לספר לי סיפור. תקשיב, uh, יורם גאון, אני, uh, אני uh, מאוד לא רוצה... מראים מעור... לה מצלמה, מראים לה מצלמה. כן, משהו. אני מאוד שלא לא... שלא יחזור שאנחנו לא מנגנים לא, לא לא, לא, לא תקליטים. אני, אני ליוויתי והסתובבתי עם הרבה מאוד זמרים בארץ. עם יורם, הייתי המנהל המוזיקלי שלו, מ-85-87, אתה לא מבין איזה סיפוק עילאי, איזה קתרזיס להסתובב עם הבן אדם הזה. אתה, אתה מסתכל על האיש הזה, ואתה רוצה ש, שהוא רק ימשיך לדבר. הוא אינטליגנט, הוא רגיש, הוא מצחיק ברמות שאי אפשר, הקשר בינינו... היה מדהים, אני הייתי איתו בסיבוב הופעות בארה״ב, בדרום אמריקה, היה לי מאוד כיף, ואני אספר לכם משהו, סיפור מאוד מצחיק, אני מספר אותו בהופעות. בגלל הקשר האמיתי, המדהים הזה, אני הייתי לפני עשר שנים, הייתי במשבר בריאותי מאוד קשה, בין חיים ומוות, הותקפתי על ידי חיידק טורף, והייתי גמור. ופתאום, כשהתקלתי להתאושש קצת, האחות אומרת לי, ננסי, בדרך לפה, יורם גאון, אמרתי, אני שונא את הבדיחות המטומטמות האלה, כי יורם גאון הוא ההיפוכונדר הכי אובססיבי והכי חולני בארץ, הוא לא מתקרב מבתי חולים. הרי <אח> <אח> לתוך רבע שעה, פתח, אני, אני רואה את יורם נכנס אליי לחדר, הייתי כולי צמרמורת, אמרתי, כמה הבן אדם הזה צריך לאהוב אותי בשביל לדרוך על העקרונות שלו ועל הפחד, זה... זה משהו, הוא בא, הוא לוקח כיסא, מתיישב ארבע מטר אה, רחוק מהמיטה שלי, ושותקים. ואחרי דקה וחצי הוא שואל אותי, ננסי, איך קיבלת את החיידק הזה? אמרתי לו, פשוט הלכתי לבקר מישהו עם אותו חיידק. הוא קם. <laughs> הוא קם. <כאן. laughs> הוא ברח. <laughs> זה היה ביקור של עשרים וארבע שניות. רגע, <laughs> <laughs> אתה ראית <רואה> את שובל <laughs> של אבק? כן, כן. <esi> ואני שומע אותו בחוץ שר, אינני כאן. ולמי ששואל, איפה? יורם גאון. לאיפה הוא הלך? בדרך אגב, עשיתי, אני גאה, לא יודע אם אתה רוצה להשמיע, אבל לא תנצקו אותי, זה המנון של המלחמה שלנו, הארורה הזאת. בשלב הזה אנחנו נשמע את בפרדס ליד השוקת. שאני חייב להגיד, <אטס> אתה עשית כל כך הרבה עיבודים של שלפעמים ליבנו נהיה גס בדבר הזה עד שלא הסתכלתי, לא, לא <אטס> ידעתי שזה <אטס> שלך. למה? מה מה, מה? מה? כי עשית כל כך הרבה... לא, לא, לא, תסביר לי, למה הפתיע אותך שהעיבוד הזה זה שלי? אני באמת מעניין אותי, מה, מה הרע? אין, אין לי הסבר הגיוני לעניין הזה, למה? כאילו... אני רק עשית... מאות, מאות עיבודים. אז אתה יכול לפעמים לשכוח, לא אתה, אני, לשכוח שאתה חתום על זה. אבל בגלל הרוח היית מאמין שזה שלי? אם אני לא מסתכל בוויקיפדיה. אז בגלל הרוח גם שלי, וקשה להאמין. יש כל מיני שירים, או... תן לך דוגמה, זה של רון שובל, לפעמים. גם זה, זה דברים שלא שי, שייכים לא לסגנון העיבודים שלי, וזה הקטע. ואחרי שהוא נשמע את השיר הזה, נדבר קצת על סגנונות, נדבר קצת על מעבד, מה הסיפור של מעבד בתוך הקונטקסט הכללי של יצירה. אתה יודע מה מישהו מעבד מוזיקלי לפעמים. השיר כל כך תבוא בעיבוד, אנשים לא מבינים, כי לפעמים המעבד, העיבוד יכול להיות בעין, יכול להיות גם באלף, נכון. תקשיב טוב, זה נורא חכם, עיבוד באלף, זה יכול לגבור את השיר. יהיה לנו את משהו. העונג, כן, גם לדבר בטלפון גם עם לאסלורוט, בין 105 יהיה בריא. אתה יודע שהייתי ביום הולדת שלו? כן. הייתי ביום הולדת שלו. זה תופעה. הבן אדם קוגניטיבי, בן אדם עם חוש הומור, לפעמים... אתם מת... מאותה תפוצה, כן? כן, לא, הוא הונגרי. אה, נכון. אז uh, שזה, זה... אבל uh, זה על הגבול. אומרים זלבדריק. אני יכול להגיד לך שביום הולדת שלו הוא היה מתקן אנשים שהיו מזכירים לדברים, לו דברים, הוא אומר, לא, אתה טועה. והוא היה מתקן, הוא יודע יותר טוב מה שאנשים שמספרים אליו זה תופעה. <laughs> הבן ו... אדם גם עם החברה, בא עם הבת זוג שלו בת שמונים. <laughs> אני... הוא נותן לי הרבה הרבה תוכניות לעתיד. Uh, וכמה שנים קודם לכן, גם uh, הייתה לנו שיחה בטלפון uh, עם אריה לבנון, עליו השלום, שגם הוא מאבד... Uh, נכון. In... הוא, הוא רומני. כן. Okay. ומשניהם אני מנסה להבין uh, על החשיבות של עיבוד בתוך היצירה. והעניין הוא מאוד פשוט. אם... אם אתה זוכר שיר, קרוב לוודא שאתה זוכר אותו בגלל העיבוד. זה, זה, אראללה, זה לא מדויק. זה... תקן אותי. אה, לא, זה לא, זה לא תמיד קקע. למשל, הללויה אה, של... אה, תזכיר לי. קובי. אה? קובי לא, לא, לא, לא. לאונד כהן. אין שם עיבוד שאתה זוכר. אבל אני רוצה להגיד לך עיבוד... יש לי את הקלטת. חבל שלא הבאתי. יש לי את הקלטת. של אבי ומדינה, על פרק בגני. הוא בא אליי הביתה, אומר נאסי בוא תקליט, ואני לוחץ פליי ורקורד, גרתי בבת ים, וזה מה שהוא לי. טא דא דא דא דא דא דא דא דא דא דא זה, זה, מזה תעשה שיר. לא מילים, לא כניסה, לא אינטרו, לא סיום, לא כלום. דא דא עכשיו אתה, אולי המאזינים יכולים להבין מה זה, עושה, מה זה עושה עיבוד לשיר. כי זה מה שהיה, זה השלד. דה דה די. מזה הפתיחה, מזה כל המאסה, כל הצונאמי של כינורות וחצוצרות, בסיום, פעם פעם פעם פעם פעם פעם, הכל זה, זה המאבד. עם אנשים, אתה יודע, אני כבר, אני חוגג 50 שנה, שאני מנסה להסביר, ללא שום הצלחה, מה עיבוד עושה לשיר. ולא מצליח. לא, אחרי שאני מסביר, הם אומרים, זאת אומרת שאתה כותב את המילים. <laughs> אתה מבין זה? <laughs> זה, אין, אין, זה נכשל, נכשלתי. אני م... לא... אתה מספר את כל זה במופע שלך. <laughs> אני, חלק, אני, אני מספר בהופעה. והמופע הבא, הופע... מתי? דרך אגב, ההופעה הבאה זה בירושלים, במועדון נוקטורנה. שזה מקום נורא נורא נחמד, אבל אני, אם אנחנו מדברים, זהו, יש לי היום של שלוש הופעות שאני רציתי איתן. הופעה סטנדאפ, שאני לבד על הבמה, יש לי הופעה שנקראת הפרחים בגני, שזו הופעה שאני עבדתי שנתיים עם קליפים, קליפים מקורים, זאת אומרת, אתה רואה את, באמת, את זוהר ארגו וחיים משה ודורון מזר, אני חוזר הביתה, והקהל ארלה, באמת, יש לי צמרמורת. לא חוויתי אף פעם את, ה... את החוויה הזאת. שר, שר את השירים שלי. ועל מסך ענק, לדים, ובזה זה תחנות חיי, שזה פעם הראשונה שיש שירה בציבור עם סטנדאפ. ואני מאוד מאוד נהנה מה... מהדבר הזה. מאוד מאוד. זה... ויש לי עוד הופעה עם אסנת וישינסקי, שמסכנה, היא סובלת מבן אדם שמפריע לה על הבמה. <laughs> זה, היא קורבן שם, כן? אז uh, אני, רק שתבין שבאמצע ההופעה, אני אומר, אני מצטער, אבל uh, הקהל אוהב אותך הרבה יותר ממה שאני מעוניין. אתה מבין? זה, זה, זה הדברים, כאילו, אני לא רוצה שהיא כל כך תצליח. על זה הקונפליקט. היא מצליקה מעבר לכל ציפייה. אז uh, אלה שלושת ההופעות שאני, דרך אגב, עם אסנת וישינסקי, יש לי הופעה בזאפה, בהרצליה, ביום שישי, 22 לחודש, בשעה אחת בצהריים. תמהרו, ושם ה-350 מקומות נותרו רק משהו כמו 270 כרטיסים פנויים. תמהרו. סתם, אני כל כך, אתה יודע, אני, אירוניה עצמית, זה הסיפור שאני כל כך אוהב לצקוק על עצמי, נורא נורא אוהב, זה הקטע. אני רוצה לחזור רגע לעניין של עיבוד. עכשיו, יש מקרה קלאסי של שיר שאתה איבדת. עיבוד מצוין, שיר מצוין, ביצוע מצוין, מקום אחרון בהקדם אירוויזיון. זה נכון. כן. אז אתה, אני רק אגיד לך, מסכן בועז, אחרי, אני רואה אותו שפוך בחדר אומנים. הוא היה גמור, הלכתי אליו, מה זוהר? הוא אומר לי, ננסי, ננסי, תסתכל, נקודה אחת, זה מה שמגיע לנו? תגיד אתה. אמרתי לו, זוהר, תסתכל על החלק הטוב, החיובי. עוד שמונה נקודות, אתה בנהיגה מונעת. וככה אני מנסה להציל... מפה הוא הגיע למחורי הסורגים? מה, מה? מפה הוא הגיע למחורי הסורגים. בדיוק. ואנחנו מדברים על הלוואי, תקליט חורג שיביא לנו יוני, הוא ישלם על זה אחר כך. שידעו שזה תקליט, לא? אתה יודע, יש, אתה יודע, יש harddisk USB וזה, טוב, אבל עוד שנה שלנו. עוד שנה שנתיים זה יגיע. טוב, שיח חוצפה, אנשים מקבלים אותי יפה עם זרועות פתוחות ואני יורד עליהם. אנחנו אנשים אנלוגיים בעולם דיגיטלי. ימינו <מח> גם כשהמיקרופון היה סגור פה והתקליט חרק לו, אז uh, אני אמרתי שלדעתי זה עיבוד גאוני, ננסי חולק עליי, אבל זה בסדר. לא, זה לא שעיבוד רע, אבל אני... זכות המילה האחרונה היא תמיד לאורחים. לא, אללה, תקשיב, אבל... Uh, אני כמוזיקאי, אני, יש עיבודים שאני באמת, אני מאוד גאה, וכמו הפרק בגני, כמו בדד, כמו... Uh, תן או נכון להיום, או... Uh, מה עוד? יש, יש כמה עיבודים, או הורה וחי, ששם אני נתתי את הטוסיק שלי, ל, ל... פה זה עיבוד פונקציונלי שמאוד משרת את השיר, אני מסכים איתך. אבל מבחינת הברקות, השיר הקודם של עוזי חיטמן, זיקרונו לברקה, ברור, אני מרגיש ששם הברקתי כמעבד. אוקיי. עכשיו תענה לי על שאלה שנורא נורא מציקה לי. איך, איך לוסיאן הפך לנאנסי? איך? לוסיאן. אתה לוסיאן, לא? במקור, לוסיאן? אה, uh, אללה, אני מבקש ממך, קודם כל לפטר את, ה... את המזכירה... ויקיפדיה, אתה אחרי, אתה... קוראים לה ויקיפדיה. ויקיפדיה. ויק, ויק, ויק, ויקיפדיה. אם אתה עוד פעם קוראים לי לוסיאן, כן. בוא נעשה תמונה ולא תראה אותי בחיים. בוא I נעשה סלפי. אתה רצית להגיד סילביו. עכשיו... <laughs> אז זהו, הוא קורא לי לוסיאן. בוא נעשה סילפי, ולא ניפגש. בוא, ותחיה עם התמונה האחרונה שלי, וזהו, יהיה לך כיף. כל פעם שתתגגע, תפתח את התמונה. נובך סילבי הנופשת. סילביו. סילביו, נכון, סילביו, זה שם רובני למהדרין, אין ספק בזה, כן. יש לי שתי הסברים, שני הסברים לדבר הזה. אחד, שאני נולדתי, היה כזה ברדק בבית יולדות ברומניה, שהחליפו לי את הגוף. יש בחורה בשם יעקב שמסתובבת עם הגוף שלי. זה הסבר אחד. וההסבר השני, שרק בארץ הרגילית היא שנאנסי, זה שילוב של מזון ופטריוטיזם, כי נאנסי זה ראשי תיבות של נחניק נוסק ישראל. זאת אומרת, קח <laughs> את ההסבר שהכי מתאים לך. טוב, אנחנו לא נקבל היום את ההסבר הזה כמובן. אה, עכשיו בוא... אה... הנה עוד איזה מיתוס שאני רוצה שאתה או תאושש אותו או תפריך אותו. אוקיי. Okay. וזה שכשהייתה לך את להקת הרוק שלך נכון. ברומניה, אחד המעריצים הגדולים שלך היה ניקו צ'אושסקו. נכון. הבן של. הבן, זה היה קוראים לא, לו, גם פה אני צריך לתקן אותך, היה, ולנטין וואלה צ'אושסקו. ניקו גם היה בן של צ'אושסקו, אתה צודק. וואלנטין ול, וואלה, עד היום הוא חי. הוא עובד ניקו? ב... גם ניקו, לא? כן, הוא חי, כן. הוא בן 80, אבל ניקו הוא, הוא נפטר, וגם זויה, זויה, הבת שלו, שתיהם נפטרו, זה הבן היחידי שחי, ובזכותו אני, לא, לא עצרו אותי בסקוריטטה, כי אני, מפה ג'ורה שלי, שאני חייב להצחיק, אני יש את הקטע הזה, לא יודע, לכל בן אדם יש לו את הצורך להיות אהוב, אצלי זה מוגזם. אני חייב להצחיק, בגלל זה המורים שנוא אותי, כי הייתי מטרד בכיתה, ובהופעות ובה, שהגיעו להופעה הזו 5,000-7,000 איש. היה שיר הכי, כמו פה, תן לה זמן ללכת, אה, שלאגר כזה, ברומניה היה שלאגר שנקרא, נולדתי ברומניה. זה השלגר הכי פטריוטי, ואני הייתי מציג את השיר הזה, בוא נשמע את השיר עכשיו, לצערי. <laughs> אתה מבין? <laughs> אז, זהו, אז זהו, עד יום אחד אמיתי, ולנטינו אמר, ננסי, סע, אני כבר לא יכול להדוף את, את כל ה, את יודע, המכתבים האנונימיים, שמאידיעות עליך, סע. והרבה בזכותו, עזבתי את רומניה. באמת. הייתי שם, הייתי כוכב, פשוט כוכב. אז uh, ספר על הלהקה. הלהקה, זה נקראת uh, אדום ושחור, Red and Black, ו... לא, ו... תגיד את זה ברומנית. תשמע... אה, רושו, רושו, שינגרו, והיינו, באמת, היינו כל כך... לא, לא נעים לי, כי תמיד אתה תחשוב שאני מתנשא ואני עף על עצמי, אבל היינו כל כך טובים, היינו מופיעים באמפ... באמפי, באיצטדיונים, בהבטחת משטרתי. רק ברומניה? רק ברומניה, בגלל זה יצאתי. כל, כל חוזה, כל הצעת הופעות ב... ביחוס לרומניה, הכל שלילי. לא נתנו לנו לצאת, כי בצדק, שאנחנו לא נחזור, כן? שלא היינו חוזרים, בטוח. אז הופענו אה, אה, והרגשתי שאני חי בכלוב זהב, אבל כלוב, וברקתי, היינו מאוד מאוד, היינו מאוד מאוד, אין רומני היום בן 70 שלא שמע או על השם שלי או על הלהקה שלנו ברומניה. יפה. אז רובי הכין לנו מתוך יוטיוב, שיר. רובי, תשמיע לנו בבקשה שיר, זה רומן. אני חושב שזו סיבה נהדרת שהמאזינים יעזבו את התחנה שלנו. למה? אני חושב שבהרגע שעזבת את רומניה, התחילה עליית הרומנים לישראל. מאז שאני בטלוויזיה, הרבה רומנים יצאו מהארון, אני יודע את זה. היום היינו מגדירים את זה רוק מתקדם. כן. כן? כן. אנחנו היינו מאוד סופיסטיקטד. היו כל מיני להקות שעשו שירים שלאגרים כזה, אנחנו מאוד היינו נגד. אנחנו היינו הלהקה שאנחנו מציעים משהו אחר. אנחנו היינו יותר מתוחכמים, יותר... בזה, כמו שומרים, ש... וזה, כמו שאומרים, זה רוק אבנגרד כזה. השאלה בזה מעניין, אם עדיין זה מתנגן ברומניה איפשהו. דרך אגב, כולם היו... Uh, כולנו היינו סטודנטים של uh, אקדמיה למוזיקה, כל הלהקה, באנו משם, כן? טוב, אנחנו uh, נוריד את המסע לעבר הזה, ונחזור לעבר קצת יותר קרוב. Uh, קדם אירוויזיון, זכייה בקדם אירוויזיון, ייצוג שלנו uh, באירוויזיונים, הורה. Uh, אז... Uh... אם אתה רוצה, יש לי חוויה עם אורה, פעם הראשונה אני באירוויזיון. זה כמו הסיפור של אביהו מדינה בבת ים, גם פה, בלונדון, חיכו למנצחת עם פוש-אפ, ננסי ברנדס, ונורא התאכזבו כשראו אותי. מה, זה? זה זה? זה סוף אמרו סוף סוף מנצחת. אז הבנתי שאני חייב לתקן את זה. הלכתי למנחה. ואמרתי לו, תקשיבי טוב, לא רוצה שיקשבו שאני קוקסינל, אז בבקשה תוסיפי לשם ננסי, ננסי סילביו ברנדס, שידעו שאני גבר. אפוסטמה, לא יודע מה היא הבינה, אבל בחזרה כללית, היא אמרה, זה קונדקטור, זה שפד אורקסטר, ננסי סילביה ברנדס. עכשיו, כאילו אני לא יוצא מהדבר הזה, והדבר הכי הזוי, שבכל החזרות האלה, פינלנד אה, מאוד נענו. שמעו את השיר, וכל פעם, כל המשלחת של פינלנד, בראבו ישראל, בראבו דו ספואן, זה ווינינג סונג, ואחר כך הבנתי שהורה בפינלנד זה שרלילה. אז הם שומעים שרלילה, ההיא עם ההיא, ונתנו לנו 12 נקודות. כן, הימים הטובים ההם, שבהם הורה, כן. היינו מקום שני, אבל בצדק. כי אם עופרה חזה, זיכרונה לברכה, זה היה תרמיל פוליטי מגעיל. חמש מדינות התעלמו מאיתנו, והיו חסר לנו שש נקודות להיות מקום ראשון. אם אני לא טועה, יכול להיות שאני טועה, מי שזכה באירוויזיון ב-82' הייתה ניקול, הגרמניה, נכון? נכון, נכון, אבל בצדק. כן. שיר מעולה. היא ילדה כן. בת 15, שיר כן. מאוד חביב. מעולה, זה היה חזק. אבל עופרה, אה, היא המנצחת האמיתית. במינצ'ן, אני לא אשכח שיום לפני הזה היינו במחנה ריכוז, יצאנו משם עם דמעות בעיניים, אני ועופרה התקבחנו, ועופרה עם דמעות, היא אמרה, ננסי, לא אשכח את המשפט הזה, אנחנו חייבים לנצח על האדמה הארורה הזאת, ובאמת, אם אתה שואל אותי, אני כולי, כולי עצבים על מה שעשו לנו. חמש מדינות התעלמו! התעלמו, כל מדינה אחרת נתנו לנו בין שמונה, עשר ושתים עשרה נקודות. איך יכול להיות שחמש מדינות, הם נותנים לנו אפס נקודות? זה רק פוליטי. גוען, נפש. אין לי להיות ועוד עוד דבר. <נשמר, עוד> <עוד> <עוד> <עוד> של אבי טולדנו, עם העיבוד של נאסי ברנדס, האורח שלנו כאן, אם עדיין לא שמתם לב. אי אפשר להחמיץ את הבדיחות. אני חייב להגיד לך משהו. סיפרתי לך את זה לפני התוכנית, ואני נורא אוהב את הסיפור הזה. תראה, אני בן אדם שהאופי שלי זה לפגוש אנשים. שתדע שאני מכיר אומנים, חברים טובים שלי. הם כל הזמן אמרו, למה אתה מגיע לכל מקום? הם אומרים, הם, יש להם טענה. שמעתי שהיית בכל מיני תחנות, שאינטרנט וזה, ללא שום רייטינג וזה. ואני מנסה להסביר להם שזה האופי שלי, אין מה לעשות. עודתה, עודתה אמרה יום אחד עליי. גם היא מהתפוצה שלו. כן. כן. עודתה אמרה שאם היית אישה, היית כל יום בהיריון, כי אתה לא יודע להגיד לא. אז זהו, אני לא יודע להגיד לא, כי כיף לי, אבל אני לא... זה לא שאני מתנגד, אני לא אומר לא בגלל שלא נעים לי. כיף לי לפגוש אנשים, כיף לי לדבר עם אנשים, אני נהנה. אני מצטער, אני נהנה הרבה יותר ממה שאתה נהנה. אני מרגיש את זה. זה לא נכון, לגמרי. אנחנו נהנים כאן כולנו. מאוד מאוד. זה מה שנקרא Fishing Compliments. <laughs> <laughs> uh, טוב, אגב, יש שיר שנקרא I'm just a girl who can't say no, אבל זה לא קשור okay, לנאנסי. כן, לא, I... לא קשור לנאנסי למשהו לא לא. אחר. חיים משה, עוד מישהו שעבדת איתו? כן, לא חיים. לא מעט. חיים, uh, זה, תראה, זה סיפור טיפה טרגי, כי הסיפור של חיים משה זה סיפור מאוד מאוד עצוב, ומעט אנשים יודעים. שאחים ראובני הבינו שזוהר ארגוב הוא, הוא אבוד, הסיפור של זוהר ארגוב אבוד, הוא כבר מכור לסמים ושום דבר לא יעזור, אז זה דבר שאין מה לעשות, הם החליפו את זוהר ארגוב עם חיים משה ושמו אותו בצד, הפסיקו את שיתוף הפעולה עם זוהר ארגוב, ופתאום זוהר שומע שהוא בחוץ, ולא רק שלחקו את חיים משה, לחקו אותו עם ננסי. זאת אומרת, זה בדיוק... בגידה כפולה בעיניו. אתה יודע, הנקודה הכואבת, הבגידה היא לגמרי, גם חיים משה, גם ננסי. עכשיו, אני... אני מתפרנס מזה, אני לא יכול להגיד לא. אני לא יכול להיות נאמן לזוהר, במיוחד שאני לא אשכח שהשיר האחרון שהקלטתי איתו, מרלן, הוא בא עם שני חברים שתמכו בו מול המיקרופון, כי הוא לא עמד מול המיקרופון, הוא זז. אז אמרתי, לא... אי אפשר לעבוד איתו. אני מצטער מאוד. גם כל המסע ומתן, ארבע שעות הם מתווכים על המזומן. זוהר, זיכרונו לברקה, עילוי, אי אפשר לקחת ממנו. הוא לא היה מקליט בלי מזומן, הבנת אותי? אז אני כמאבד, אני... השעה שלי היא חשובה. אני... אנחנו היינו מחכים לו בין ארבע לשבע שעות להגיע, כן? אז uh, חי משה. Uh, עשיתי לו, uh, באמת, אני גאה. שירים כמו תן לזמן לה ללכת, להיות זמר. ואני מאוד אוהב את ה... כל נדריי. אני אוהב מאוד את השיר הזה. כל נדריי. עוד שיר שננסי כן. איבד. והנה זה מגיע. כל לדריי, כל מילותיי, אספתי אותם בכל משעוליי, אספתי אותם, צרורים הם איתי, לחו הצרור אהבתי. What I said and what I said and what I said is love is love, love is love, love is love. וזה אחד השירים היפים ביותר של חיים ושל uh, ננסי, כל נדריי. ואנחנו דיברנו קודם על עופרה uh, חזה ועל חי. ואני רוצה להגיד לך שלמרות שלא ניצחנו, שגרנו למקום השני, העובדה שזה הגיע למקום השני בגרמניה, העובדה שהם שמעו שם חי, וכולם עם היו ישראל בצהוב. חי, ו... זה ש... ניצחון. ולבושים בצבע הטלאי, כן? כן? בצולם בצהוב. כן. אז מבחינתי, כבן לשניים שהם בוגרי שואה, כן. אז כן, זה ניצחון. רוב. זה ניצחון, ברור. night and we show every אבי טולה, דנו לחן, אהוד מנור, נילי, ננסי ברנדס, עיבוד. ננסי ברנדס. אדון הרלה, יש לי שאלה מאוד אינטימית. שאל אתה ש... אתה הרגת פה הרבה אומנים, כן? נכון. אני בן אדם, אני שכפ"ץ. באמת, אתה תגילי את האמת. בין אחד לעשר, כמה נהנית שבאתי לפה? ותיזהר, כי אני חבר של כל מיני משפחות ב... שלא חבל לי, כי יש לך פנים יפות. חבל. אמנים אחרים. כן, בדיוק. אז תגיד לי את האמת. תגיד לי את האמת, ואתקח בחשבון שאתה מוקלט. הייתי נותן לך עשר, אחרי האיום הזה אני נותן לך עשר. זה מעולה. תראו, לכל דבר טוב יש סוף. Uh, זה הסוף הזמני, אני מקווה, כי אנחנו עוד uh, רוצים לשבת uh, לעוד שעה, שעתיים עם uh, ננסי ברנדס. יש כל כך הרבה שירים שאנחנו עוד רוצים לשמוע. ובדיחות. ובדיחות, וסטנדאפ, וזיכרונות. אבל אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת שלנו, ואנחנו נסיים בשיר שהמקור שלו הוא איטלקי של טוטו קוטוניו לאיטליאנו, איטליאנו ורו, זאת אומרת, איטליאנו אמיתי. שמרית אור כתבה את המילים. טוטו קוטוניו. ומי, מי אם לא ננסי, איבד אותו לדורון מזר, וזה בעצם שיר הפריצה של דורון מזר. של דורון, נכון. אז אני חוזר הביתה, אתם תחזרו למה שאתם עושים. גם אני. גם ננסי חוזר. גם אני. גם יוני, וזה הזמן לומר תודה לכל מי שהיה כאן באולפן. נתחיל באמירה, המפיקה שלנו, ונמשיך ברובי. הטכנאי, ונמשיך ביוני, קצין אספקה ראשי, שהביא לנו היום איזשהו תקליש שצריך לעבוד עליו, כי הוא שורט. נחליף אותו. ותודה גדולה לנאנסי ברנדס. אני חייב להגיד לך, אתה יכול לצעוק, אבל מאוד נהניתי. ואני בן אדם שאני שונא לפרגן. שונא. אני לא אוהב לפרגן, אבל מאוד נהניתי. זה עולה לך בפפנאש. אין בעיה. תודה שהייתם איתנו, תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל בטוח שיהיה טוב. שבוע טוב, בשורות טובות, ותחזרו הביתה או לכל מקום שעושה לכם טוב. ביי. <מטוס> N N. N on. I. N. N German.ас You. N German. builds. N F. Kasim.оду. N puppy.awwe.a.n. I. Nường 없는. Please.ає. Kok. Il sucks. N scientific. Tarikis. climb. indicated.stabрас «Gar 이전ed. P главное. P what I do J researched. P איו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.